Figueres doncs tindrà el cap que es mereix i que necessita necessita i es mereix perquè també en el seu dia a eh, l'antic alcalde el, avui conseller el senyor Santivila i jo vam prendre la determinació de desvincular l'edifici de serveis de la Generalitat i separar i fer només el cap salut per ser, a l'edifici del cap del cap perquè si no no era possible i factible aquesta obra. Per tant, sí, aquesta vegada és, és en sèdio i aquesta vegada, doncs, a principis del 2017, com ha dit l'alcaldesa, Figueres podrà gaudir i disfrutar d'aquest nou cap que és necessari i que és un deure que tenia l'administració i un dret que tenien els ciutadans de Figueres.